A Máté írása szerint való Szent Evangélium 11. fejezet És lőn, mikor elvégezi Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghalotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondané ki, Te vagy éj az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki énben nem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezdő Jézus a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszál amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puharuába öltözött emberté. Ímé, akik puharuákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté. Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről meg van írva. Ímé, én elküldöm az én követemet a te orszád előtt,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 és ha be akarjátok venni, illéső, aki eljövendő vala. Akinek van füle a hallásra, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget Hasonlatos a gyermekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják. Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok. siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött János, aki sem eszik, sem iszik, és azt mondják, Ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják. Ímé a nagyétű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Ekkor elkezdés szemökre hányni a ma városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek valameg. meg. Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betszaida.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 De mondom néktek, hogy a földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néked. Abban az időben szólván Jézus monda. Hálákat adok néked, atyám, menjnek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdednek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya,